وقال ربكم ادعوني استجب لكم falendruar qoftë Allahu subhanahu wa taala le të mbushë qiellit dhe tokën, dynjën e dhahiret me lavdin e tij dhe ai qoftë i lavdëruar dhe i falendëruar për të gjitha mirësitë që ka dhuruar në dynjën dhe në ahiret. Wa in min ni'matin famin Allahu nuk ka ndonjë mirësi që të mos e këtë dhuruar Allahus përnu ta'ala. Pra, të gjitha mirësit janë dhuratat Allahut Azogel, përndaj dhe i meriton mirë njohje në plot, dhe lavdërimin për gjithë shka që ka dhuruar për mirësive. Pa që bekime dhe mëshirë Allahus përnu ta'ala, qofshin me Muhammedin sallallahu aleyhi vësillem, pasu esit e ti, dhe në ditë një, një gjykimit, dhe të gjitha ta që e përhapën, dhe jetuan si pas porosive të këti profeti madhështorë, dhe jetuan si pas ligjeve të sila prej ti. Në ndëruar vletë dhe motra, jemi duke forën këtë zinëgjirë e misionesh rrëth lutjeve të shumëta që mëstumani dhe mëstumani mund bëjt gjatë ditës dhe natës. Janë aqë të shumëta lutjet dhe adhurimet e përkoshtuar anë a i Zotit Gjeleshanu hu, se që është e pamundur që një mëstuman dhe mëstumanet jetë fatkeqë. është e pamundur që Ai ydhrues që i përkushton Allahut Azza wa Xel, të gjitha ato adhurime, të shprehura me fjalë, me ndjenjë dhe me punë dhe me vepra pra, të gjymtyrve, ai i jet fatkeq dhe të ndihet keq njëtë në, në jetën e kësaj donjaje. Nuk ka lënë Allahu Subhanu Teala nëpërmjet profetit të tij dhe traditës që solli nëpërmjet tij, nuk ka lënë asnjë mundësi për të arritur një të mirë pasqëruar. Dhe nuk ka lënë asnjë rrugë të keqe pa na treguar se si të ruhemi dhe si të shkutojmë prej saj. Ndër këtoru këtë shumëta dhe mirësi të shumëta në përmjët të cilave, ne adhurojmë Allah nësë përnu ta'ala, është edhe ajo që quët e tesbih, pra fjalla subhanë Allah dhe mënyrat e tjera të tesbihut. Pra edhe tesbihut është një nga adhurimet më të bukura dhe më të më mërkullushme që i drejtojmë Allahot a zëvëgjel. Pësikurisht që është nga adhurimet e thjeshta të cilat kë sielin dobi dhe begatit të shumëta një jetën e muslimanit dhe në të ardhme në ti në dyja dhe në akiret Thotë Shekull Islam, Rahimahullah tuk e shpjeguar rrëth të sbihut pra urdhri për t'i bërë Allahus përnotara të sbih prosupozon që ne ta dëli rësojmë Allahun në zëgjelë dhe të dëshmojmë dhe pohojmë pas tërtin e ti nga gjdo e metë dhe mangësi pra të sbihu kjalla subhanallah dhe të thot i dëlirë qoftë Allahu Azze o gjelë nga gjdo e met dhe mangësi që ja përshkruen kryesat. Dhe pa të dushim që Allahus përnë talë është i dëlirë, është i pastë nga gjdo e met, është i lartësuar dhe i përshkruar me emra dhe të cilësit më të mrekullushme. E pra, si kurse të thotë që e këllë islamin në tëjmija, urdhri për të bërë tasbih Allahu ta zeu xhel, presupozon që ta dëlirsojmë dhe të dëshmojmë pastërtinë Allahut ta zeu xhel nga çdo më të mangësi dhe të pohojmë dhe dëshmojmë me siguri të plot çdo emër dhe cilësi të Allahut ta zeu xhel, të cilat sigurisht janë të plota, të mërkullueshme absolute dhe janë të bukura të gjitha. Pra ky është tasbihu. Fjala subhanallahu nuk është vetëm një fjalë që thuhet, porse është dëshmi e dëlirsisë Allahut subhanahu ta ala dhe në dëshmojmë që Allahus Zheogjel është i pasër nga gjdo e metë dhe është i lavdëruar dhe i thurim ati hamdhe të shunta duke përmendur emrat, cilësit, atributet dhe veprat e ti të mrekullushme. Qëlimet e të sbihut, sunimet e ti, pra sigurisht janë, do më thënë dëshmija se Allahus Muntala është i pasër nga gjdo e metë dhe mangësi është një tregues i edukatës tonë të madhe që, me cilën duhet pa i se mi kur flasim për Allahun nazwajal emra të cilësit e tij. Prandaj ne gjithmonë kur përmendim Allahun subhanuhu te ala, gjithmonë sigurisht e dëgjoni, ne themi subhanahu wa taala i pastër, dhe i larçuar qoftë ai, azwajal i, i krenaruar dhe i larçuar qoftë madhështia e tij. Pra, kur ne flasim për Allahun subhanahu te ala, duhet të pajisemi me një edukat dhe një kulturë në të folur, pra duhet që gjithmonë ne ta pastrojmë ta dëlirsojmë Zotin ton subhanahu te ala duke përmendur cilësitë e tij dhe, ti dhe atributet e tij të mrekullueshme. Pra edhe një subhanallah ose tesbihu ka si qëllim të dëllirësoj Zotin, të namësoj në një dukat të domozdoshme, por nga qëllimet gjithashtu të tesbihut është që edhe ne të pastrojmë ose të synojmë dhe të punojmë që pastrohet feje Allahu Tazë dhe o gjelë, nga gjdo dushim, paqartësi dhe nga gjdo shpifje të cilën e hedhin armisht e kësaj feje. Pra edhe të punuarit për ta dëlirsuar këtë fe që e solli Allahu Azza wa Xel nëpërmjet Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Selam, nëpërmjet Kur'anit, e pra përpjekja për ta pastruar këtë fe nga çdo gjë që nuk është prej saj, nga çdo shpifti që nuk ka lidhje me të, të gjitha këto hyn brenda asaj që quhet tasbih. Pra, tasannu subhanallahu dhe të dëlirësimit të Allahut Azza wa Xel. Tasbihu Kur'an ka ardhur dhe është përmendur në më shumë se 80 vende pra në, në librin e Zotit Fanuta Ala. Madi Allahu subhanahu wa ta'ala janë disa sure, të cilat ai ka hapur edhe hapjen e tyre e ka filluar me tasbih. Pra duke dëlirsuar, duke dëshmuar lartësinë dhe pastërtinë e Ti subhanahu wa ta'ala. Për shembull, janë surja An-Nahl, Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hashr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun dhe surja A'la. Al-A'la, pratikisht këto sure i ka filluar i ka filluar Allahu xhejel para me tasbih. Yusabbihu lillahi tasbih e madhërimin i Allahut subhanahu wa taala dhe dëlirësimi i ti. tij. Dsa dietar kanë treguar duke thënë domethën duke shpjeguar për tesbihun, kanë treguar që tesbihu në Kur'an ka ardhur nga subjekte të ndryshme. Sepse të gjithë i bëjnë tesbih Allahut azza wa jall, i bin melaiket, i bin krijesat, qofshin ato kafsh bot shtazore, apo bot bimore, qoftë edhe domethën gjallësat, të gjitha llojet e tyre, qoftë sendet Profetët mbi të gjitha, domethënë mbi gjithë krijesat e tjera. Por ajo që tërheq vëmendjen është ë numri i tesbihve, ose i këtyre domethënë delirësimeve që i përkushtojnë Allahut subhanahu wa taala nga subjekte të ndryshme. Kështu për shembull, kam përmendur dietarët se 6 herë në Kur'an këtë tesbih ka ardhur nga melekët. 9 herë ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, nga profeti ynë është shënuar në Kur'an numri më i madh i përmendjes së tesbihut pra nëntë herë nga profeti ynë Muhammed sallallahu alejhi wasallam katër herë nga profetët e tjerë veç Muhammed sallallahu alejhi wasallam tre herë ka ardhur ky tesbih pra i shprehur nga kafshët dhe nga sendet tre herë ka erdhur nga besimtarët pra me secilësh dhe Muhammed sallallahu alejhi wasallam dhe gjashtë herë të tjera ka ardhur nga dhe gjitha dhe kryesat, shtu pra gjdo gjë, si të gjitha domunkriesat kështu pra çdo gjë sikurse thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an nuk ka ndonjë gjë që, që nuk e thur tesbih Allah s.a. përsa ju në e guptoni të sbiho në tyre. Kjo përsa i përket disa qështive të sbiho përmen të përmendur nga djetarët. Tanil përmendur nga djetarët dhe qka rreth dobi së të sbiho të për cilat kanë ardhur hadithe nga sunet i profetit s.a.s. Ka thënë profetit s.a.s. Pra fjala me e dashur të ka Allahu aze o gjelë është fjala subhanallahi vë bihamdih. I e pastaj është Allahu nga çdo emër, i lartësuari, i dëlirësuar dhe i lavdëruar, wa bihamdihi, pra dhe i lavdëruar, dhe ati takon hamdih. Këtë e transmeton Imam Muslimi, pa nuk ka fjalë më të dashur tek Allahu se o xheresa, kjo fjalë, ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. E transmeton Imam Buhariu. Ai i cili thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Thot subhanallahi wa bihamdihi, yaddit esati 100 herë, i fshihen, i shuohen gjunafet e ti, edhe sikur ti jenë si shkumba e detit. Pra edhe sikur të jenë aq të shumta si shkumba e detit, ato do të fshihen do të largohen do të shuhen. Theot profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot një hadith tjetër, edhe ka hadithe transponime nga muslimani, ku profeti sallallahu alaihi wasallam na thotë që ai që thot 100 herë gjatë ditës, kur gdihet, pra kur agon dhe kur ngryset, dhe kur prendon diell, e para se të prendoj dielli, thot 100 herë subhanallahi wa bihamdihi, ather askush nuk ka për të ardhur ditën e gjykimit më mirë se ai hidhen grad më të lartë se ai, vetëse ai që ka thënë një lloj si ky ose ka shtuar më shumë. Pra domethënë askush nuk mund të jetë në një gjendje më të mirë sesa ky në ditën e gjykimit. Se sigurisht këto është fjalë më e dashur të Kallasur muntala. Fjalë të cilat përmban vetvetes, sikurse të tham, dëlirsimin Allahu te Azzehual, pastrimin e fesë të tij dhe të jetuarit sipas asaj feje. Toth profeti sallallahu alejhi dhe sellem, a tregohet i pamundur dhe tregohet i dobët dhe i pafuqishëm dikush nga ju, që gjatë ditës të fitoj një mi se vape, pra si mund të regoj dikush nga ju i pafuqishëm për të fituar një mi se vape, nërkoj që është ka që thjeshtë, si është e thjeshtë, thotë Profetis S.A.V. atëherë le të bëj lesbih për një qëndë herë, pra të thotë, subhanë Allah, kështu ati do të shënohen një mi se vape, ose do të fshihen ati një mi gabime, subhanë Allah në mëgabime duke thën 100 herë subhanallahu jeditas e cila mund të marr disa minuta të numëruara. Pranë sa e themi sinqerisht për Allahun Azzeveli subhanallahu subhanallahu i dlirës Allahu Azzeveli i pastër nga çdo mëkat i Zotit subhanhu teala. Pranë sa e themi vazhdimisht një fjalë të tillë na fshihen 1000 gjunafe ose na jep 1000 sevape. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transponon Imam Buhariu ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot janë dy fjalë Shumë të dashura tek Rahmani i gjithëmshirshmi. Janë shumë të thjeshta për gjuhën që thuhen. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi alazim. Janë shumë të thjeshta për gjuhën që thuhen dhe janë shumë të rënda në peshonën e Allahut Azza wa Jael. Dhe të rënda në peshonë do të thotë që rriten gradat, fshihen gjunafet dhe elhamdullahi je sigurt nga dashkimi i Allahut Azza wa Jael ditën e gjykimit. Pra dhe kjo është shpëlim shumë i madh i kësaj fjale. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam Të hadithë transpon Imam Tirmidhiu, rahimahullahu, ku thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ai që thot subhanallahi alazimu wa bihamdihi, ati imbillet një hurm në xhenet, pra një pemë hurme në xhenet. Dhe normalisht kur përmend pemën e hurmës, profeti sallallahu alejhi dhe sellem aludon për treguar pemën më të pegaçshme, më të bekuar, sigurisht se është hurma në shkretëtir, që është ushqim i mrekullueshëm dhe i domosdoshëm për jetën atë. Po kusht do të jetë kjo pemë në xhenet, pra nga pemët më të dashura, më të mrekullueshme, më frytësjellse dhe të mira të xhenetit. Pra i mbillet një pemë në xhenet. Mund të mbillë më qindra, më mira pemë njeriu në xhenet. Sigurisht që kanë ardhur hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Xhenetin Allahu Azza wa Jall, xhenetin Adnit, Allahu subhanahu wa taala e ka mbillë me dorën e tij dhe ka ndërtuar Allahu subhanahu wa taala me duart e tij, Allahu Azza wa Jall. Për besimtarët. Por në xhenet thot profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhe hapsira boshë, të cilat i mbil besimtari dhe besimtarja me punën të tje. Dhe në përmjet punve, ose prej punve me të cilat a i mbjedhë në gjenet, është dhe këfjarë pra subhanë Allah i ladhim, wa bihamdihi, i pasë të rështë Allah që është i madhruar dhe i lavdruar qoftë Allah s.a.a. Pra, këto janë një numër hadithesh të cilat të regojnë për nësine madhe të tësbihut në jetën i mështumanit, por edhe si një nga adhurimet më t dhe më frytësjellse që ai mund paraqisë Allahut subhanahu wa taala. Po të vëmë re me kujdes, sigurisht se e përmend edhe El Hafidh ibn al-Rajab, Allahu sheroft, po dhe me kujdes shumë nga këto tesbiha, edhe në të shumë të në rasteve, tesbihu shoqërohet gjithashtu edhe me hamd. Pra shoqërohet edhe me lavdërim, gjë e cila na jep kuptojm diçka shumë të bukur, pra jo vetëm që duhet të mohojm për Zotin ato cilësitë e mangësisë dhe të metat, të cilat ja përshkruan krijesat, por ne duhet ta lavdërojmë Allahun Azza wa Jall me cilësitë më të larta, me atributet më të shkëlqyera, ashtu sikurse ai është në të vërtetë. Pra ne duhet të mohojmë nga njëra anë që Allahu Subhanu Teala është i mangët, është i met, do të mohojmë për Allahun Subhanu Teala ato cilësi që ja përshkruan krijesat, të cilat janë cilësi shumë të ulta, sikurse të themi se Zoti ka fëmijë dhe ka nevojë për fëmijë nevoj fëmi, ose ka grua ose ka nevojë për ndërmjetësues. Po saka nevojë për për ndihmës dhe ortakë dhe partner në pushtetin e Tij, por nga ana tjetër duhet dëshmojmë se Allahu spontanisht i plot, absolut, dhe pikërisht kjo e njëjta gjë është edhe shahadeti. Pra shahadeti sigurisht që kemi përmendur në mësimet e kaluara është e përbërë nga dy pjesë: Mohim dhe pohim. Mohimi i adhurimit, çdo lloj adhurimi për diktë tjetër veç Allahut, dhe pohimi i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ktu është edhe në të rast, pra edhe kjo është një dobi shumë e bukur e sjell nga Ibn Rajab, Allahu e mëshiroft. Qi tregon se tasbihu përmendet vazhdimisht së bashku me hamdin. Pra, i bëjmë tasbih Zotit duke dëlirsuar atë, duke dëshmuar se është i pastër nga çdo emetë mangësi, pe nga ana tjetër i thurmat i hamde, duke përmendur emrat të të e titujt lavdërueshmë dhe cilësitë e mrekullueshme, latributet e tij të përkryera dhe të plota. Urdhri për tasbih kardhunga ka Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam që ai të kryhet në çdo kohë. Pra në çdo kohë mund kryhet në mëngjes dhe në mbrëmje në çdo kohë, përshtatshme për, për dhikër dhe të cinuar porse janë disa kohë të cilat janë më të përshtatshme dhe janë më të synuara dhe janë më të urdhëruara në veçantë nga Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu për shembull thot Allahu azza wa jall, "Ky ajet është jaeti mëkullueshëm, pas sura Ta ha ajetin 130." Qwallahu subhanahu wa ta'ala i jep ghijëta e mërkullueshme për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe për ummetin e tij. Së pari Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron për durim, fasbir ala ma yaqulun, për durim kundrejt asaj që ata shpifin dhe thonë, armiqtë kësaj feje, armiqtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, armiqtë Kur'anit, kundërtuesit e Islamit, ata të cilët e luftojnë këtë themënë e ndjesëmbrëmie. Ne jemi urdhëruar nga Zoti ynë të bëjmë durim kundrejt asaj që ata thonë. Pastaj, këtë dërim është i shëqyruar me thelin dhe përkushtim, a kumë më shumë në fenton. Pra nësa ta fyën dhe e, në përkëmbin të tila shënë tëri të mjushtumanve, atër e kjo nuk pushton mjushtumanve vetëse përkushtimin dhe dedikimin ndaj kësa e feje dhe ndaj këti besimi. Pra ndaj, me njërë pasaj thonë, oseb bih bihamdi rabbi ke. Oseb bih bihamdi, pra delirëso e zotin tëndë, dëshmo pas tërtin e ti, Dëshmo për pastërtinë e kësaj feje, duke jetuar sipas saj dhe duke dhënë shembullin e gjallë që kjo fe të paraqitet tek njerëzit e pastër ashtu siç është. Dhe kjo është pjesë e tasbihut, pra subbihu bihamdi rabbika. Pra, që rabbi tasbih, bili të sau zotin tën bihamdi rabbika, duke lavdëruar Zotin tën duke nxjerr në, në pah emrat e cilësite emra të Tij të lavdërueshme, veprat e Tij të mrekullueshme, cilësitë e mrekullueshme të, të, të profetëve të Tij dhe të librave të shpalljes që ai solli duke s'jelë në pahë dhe duke jetuar plotësirë si pas fesja i soli, pra vëse bihamdi rabike, qable të lu i shëmsi o qable urubi ha. Pra jo vetëm e këto kuptime, por dhe thua e subhana uh, rabi al-adhim o bihamdi, si kur se u përmendë mësibar, ose subhana Allahi al-adhim, subhana Allahi o bihamdi, subhana Allahi al-adhim, me gjitha këto mënyre që përmendëm, para se të gjin djeli, qable të lu i shëmsi o qable urubi ha. Këtu jetë, namazet, në këta jet Pra bëj tasbih zotit dhe në mënyrat më të plota është falja namazit dhe adhyrimit të tij. Qable tulu'i shemsi, para se të lindë dielli, o qable ghurubiha, dhe para se të perëndojë ai. Pra në kohën e ikindis, pra sabahu ikindia. O min ana al-layli dhina skajet en-natas. O min ana al-layli skajet en-natas është akşami. Ës dhe domethënia e saj. O min ana al-layli fassbih wa atraf an-nahar. Para se të skajet natës dhe skajet ditës, wa atraf an-nahar lë allet pra të tërëdha. Ne synojmë të i thumim tasbih Allahu subhanahu wa taala. I love the roimata. Jetojmë sipas fesë së tij dhe i thumim tasbih atij duke adhuruar mëngjesen mbrëmje. Në skajet e natës dhe të ditës, pra gjithë koha jonë është e mbushur me tasbih për Allahun azza wa jall. Një pjesë e tasbihut edhe një rëtheksoi është jetuari sipas fesë që Allahu subhanahu wa taala solli, duke ndjerë të fetë pastër, sikurse nuk ka parosur profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse bëjmë të gjithë këtë, çfarë thot Allahu Azza wa Jall? La'allaka tardha. Me shpresë që ti të kënaqësh. Subhanallahu. Ai që i bën këto ka premtim nga Allahu Azza wa Jell se ai do të kënaqet. Do të kënaqet në jetën e dunjas, do të kënaqet me adhurimet kur kushtuar Allahu subhanahu wa taala. Me jetën e begatitur që do t'i dhuroj Zoti xheleshanu pra në, në jetën e kësaj dunjaje, por do të kënaqet edhe pas vdekjes, pa në varr, në jetën e varrit dhe në ditën e gjykimit. Ai do të jetë mes atyre që Allahu Subhanallahu Teala i ka zgjedhur për të qenë, domethënë, të shpëtuarin dhe të lumturit. Tasbihu sigurisht është ligjëruar që të thuhet në shumë pozicione në shumë raste, ndërm të spikaturat ose ndërm të synuarat, janë për shembull duaja e hapjes e namazit, së namazit, sikur s'e kemi shpjeguar në emisionin e kaluara, pra Du'aul Istiftaħ, "Kunnâ thumma subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabâraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk." Pra, kjo është duaja e hapjes. Dhe këtu është e pëlqyeshme dhe e synuar që të thuhet tasbihu. Gjithashtu, nëse dikush kalon në një ajet koranor në cilin përmenden urdhri për të bërë tasbih Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë lexuesi dhe ai që dëgjon i thot tasbih Allahu subhanahu wa ta'ala duke thënë subhanallah. Pra, sigurisht se është ajeti koranor kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala subbihi ismi rabbikal a'la, domethënë bej tasbih vejmir zotet tan që është milartsuari në të llajet e prap është mirë që thuhet subhanallahu pra bësh të bësh tasbih allah subhanahu taala kisha në ruku është përmendur tasbihu pra kur thuhet sot ai që fal namazin namazliu thot subhan rabbiyal azim ose ato dëvat e ndryshme që thuan në ruku gjithashtu edhe në sejdë thuhet subhana rabbiyal aala i pasur zotin që është milartsuari pas namazeve pas pesë namazeve ne themi në më thënë në jemi porositur nga profetis S.A.V. që të themi Subhan Allah, pra ka porositur profetis S.A.V. të themi Subhan Allah 33 herë, gjithashtu pare gjumit, është me që të themi 33 herë, uh, Subhan Allah gjithashtu kur ne mbarojmë një me gjelis pra kur jemi të urre që flasim dhe diskutojmë për që është e dëndryshme ne jemi porositur që në fund të këti me gjelisi që sigurisht mund të jetë një mbushur Edhem me gabime ose me gjunafe të cilat ne mbase nuk i kemi hetuar, nuk i kemi vëreitur, ne mi urdhëruar që i bëjmë tasbih Allahu subhanahu wa taala për çdo lëshim dhe gabim që kemi bër gjatë mexhlisit, duke thënë subhanak allahumma bihamdik, ashhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pra i pastor është Zoti im që është dhe i lavdëruar, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut, dhe astaghfiruka wa atubu pa kërkuar falje o Zoti im te ti dhe vetëm te ti pendohem. Gjithashtu edhe gjatë udhëtimit tasbihu është bashkudhëtar me myslimanin dhe myslimanen sepse sa herë që ulesh në një vend para kur ecën dhe ti përjeton një ulje, ulesh poshtë dhe kur ngrihesh ka një lloj vikri që përmendet. Kur ulesh, para kur zbrer, je duke zbritur në një luginë ose në një vend, ne themi subhanallahu, kurse kur ngrihesh lart, atë rëthem Allahu akbar. Sigurisht e ka ardhur kjo në hadithën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Pra ne thot xhabir ibn Abdullah radiuallahu anhu kurne ozotonim, nëse ngjiteshim në ndonjë vend, atëherë thoshim keberna, duke thënë Allahu akbar, nëse zbritnim në, në një vend ne bënim tasbih, pra subhna, ne bënim tasbih Allahu subhanahu wa taala. Pra duaja do të thon kur ti shikon diçka që kënaqesh dhe të gëzon shumë dhe të kënaq. Pra nëse ti dëgjon diçka ose shikon diçka e cila të kënaq dhe të sjell gëzim dhe lumturi në zemër, është presyoneti do të thon që thuat Subhanallahu, dhe kjo është transmetuar tek Imam Buhariu, pra sa di kush shikon një diçka ose dëgjon diçka e cila e kënaq dhe i sel lumtur i dhe gëzim, atëherë do thot Subhanallahu. Kurse në një transmetim tjetër, që sjell Imam Muslimi, thuhet Allahu Akbar. Pra kjo është myslimania, sa gëzohet, kënaqet dhe kalon në situata të tilla, ai gjithmonë lavdëron Allahun Subhanu Teala i, i shpej madhërimin atij, domosdën dhe lirësimin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu nga rasti ku përmendet Tasbihu është në rasti kur bubullin, pra është ajo zhurma e frikshme dhe shumë madhështore e bubullimit pas rrufes. Edhe në këtë rast është, domethënë, e pëlqyeshme të thuhet, që në fakt ky është një ajet koranor në surën Ra'd, ra ajeti 13 i surës Ra'd, ra porse e ka rezultuar Imam Maliku domethënë në, në librin e tij El-Muwatta, dhe ky është një hadith me isnad të saktë, pra kur bubullin dëgjon zërin e mdoshtor të popullimit, ather, domethënë sigurisht edhe popullimi i i thur tesbih Allahu subhanahu wa taala, ashtu dhe ne i thurim tesbihati kur dëgjojmë tesbihun e popullimit, do ka thënë subhanalladhee yusabbihu arradu bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Së të ke ajet po ta përkthesh, për do thot subhanalladhee i pastër dhe i delir është ai, tcilit i thurin tesbih arradu bihamdihi pra popullimi i thur tesbih aty me lafdërim, pra duke lafdëruar dhe duke edelirësuar emrën e ti. Nërsa me laiket, i thurin të sbihë ati, min khifëti, pra nga frika dhe madhërimi ti. I thurin të sbihë Allahu tazë zahogjen. Pra edhe në tila raste që vërtet, kur bubulima të kryon frikë dhe bëshlak në zemër, atër kju bëshlak mbushet me të sbihën e Allahu të taala, pra ndër dhe në themi vazhdimisht, subhanë Allah, ose subhanë lëdhi u sebi horradu, bi hamdihi o min xifetë mira s'itër në, cilin në më të cilin përmendet sa mosbeshiu është rasti i hipjes e, në në kafsh gjatë udhëtimit pra domethënë as personetet që kur hip në kafshën e udhëtimit le të themi bismillah alhamdulillah pra me emrin e Allahut falenderojmë Allahun subhanu teala dhe pastaj them pra i pastë është Allahu subhanu teala që na mundsoi këto dhe i dëlir është ai dhe në nuk do të kishë mundësi që ti posedonim të tila mirësi dhe në pa dushim të ekzotu jënë do të kthehemi. Janë dhe disa rase dhe tjera në cilat përdoret të spihu për të ambillu të pjesë të partë e emisionit, e nusë Allah në zëvëgjel që të në mësoj atë që në bëndobi dhe të në mësoj të punojmë atë që e di me sinceritet vetëm për hirtë të ti, që ndroni dhe në pjesë në dytë e emisionit, Allah e shumë blefën të mira. Wa kala rëbbukum u du'uni është të gjibë lëkum Bismillah, elhamdulillah, salatu vë salamu ala rasulillah E pra elhamdulillah, rastet e tesbihut janë të shumëta për cilave në përmëndëm në pjesën e partit e emisioni dhe rastet e fundi që përmëndëm ishte pra hipja në mjetin e udhëtimit duke thënë Bismillah alhamdulillah pa hipë më aminun e Zotit duke kërkuar begatin nga përmendja e emrave dhe cilësive të Tij, që në fund fundit pra edhe kjo bismillah është një mënyrë një lloj tasbihu për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj themi alhamdulillah, i lavdëruar qoftë Allahu azza wa jall, pra lavdërim, tasbih, lavdërim, i shoqëruar domodin tasbihu me lavdërimin. Dëlirsim nga çdo mëhet dhe lavdërim me emrat dhe cilësitë të Tij lafderim dhe shprejhe mirë njohjes për gjitha mirësit që në ka dhanë. Mes të cilave, përserivjen të sbihu, subhamen ledhi, idelir është aji. Në më thënë, i cili, e, se kërëll në hadha, na i mundësoj i këto mjetët. Na i mundësoj i këto mirësirë për mjetët cilave ne kryem gjitha nevoja tona, aqë mirë dhe aqë me komoditet. Se kërëll në hadha, o ma kun në në lehu më kërinin. Ne nuk do të kishim mundësinë, ne nuk kishim të posedonim këtë të mirë. O inna ila rabbina la munqalibun. Ne padurshim tek Zoti Hyj do të kthehemi. Pra edhe kjo është një shprehje e shpresës për shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, e shpresës për faljen e tij, për mbulimin e të mëtave, sepse udhëtimi është pjesë e ndëshkimit. Kita atu min al azab, sikur sa thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është pjesë, copëz ndëshkimi. Dhe udhëtimi mund të përfundojë dhe në fatkejtësi. Prandaj, përmëndja e këthimit e këllahu azzë o gjellë, është me vend në i moment të tjilë. Nuk e pastruar, nuk e dëlirësuar Zotin Gjeleshanu, nuk e dëshmuar lavdi në ti, neve shpesojnë falin në Allahus pro ta'ala, shpesojnë mëshirën në ti, bulimin e të mëjtave tona, dhe shpërbulimin e ti të mathë, dhe të pak u fishëm. Nga rastet ku përmëndet të sbihu, është dhe pas namazit t ose namazet të ravive për Ramazan, pra në fund, pasi përfundon dhe vitrin pasi e pselam thuhet subhan el melik ul kudus thuhet treher, subhan el melik ul kudus idelir është a i që është el melik ul kudus el melik është mbërëtëruesi sunduesi, pronari gjithë shkaje a i që sundon dhe ka pushtetin e qive dhe tokës dunjazet akhiretit el kudus, a i që është i pasur nga gjdo e met idelir i shend, i pacenuar nga gjdo e medh dhe mangësi, të në tërëherë pas i epsalamin nga namazi i vitrit. Gjithashtu është ajo që quëtë dua ul kerbë, pra duaja e trishtimit dhe e pikëllimit, pra la ilaha illa ant subhane ke inni këntu minë dhalimin, duaja e jënusit dhe nunit, që kemi përmendu në emisionet dhe kaluara, edhe kjo është një rras që përmendu pra tesbihu, Sigurisht se e kemi përmendur, pra fillimisht dëshmohet njohuria e Zotit Xheleshanu, pastaj dëshmohet dëlirësia e Tij dhe fakti që ne jemi të padrejtë dhe vazhdojmë të jemi të padrejtë, kundrejt e, adhurimeve të Allahut spontane dhe të drejtave që ka imbinë. Dhe pastaj domethënë, jo vërtet kjo dëshmi për njohurinë Allahut Azza Xhel dhe për mangësinë tonë, sigurisht që është një shprehje e dëlirësimit të Zotit Spontan Taala, madhështisë së Tij dhe, dhe, dhe fakti që ne jemi të nevojshëm dhe gjithmonë kemi nevojë Për faljen e tij dhe kemi nevojë që ai të largoj pikëllimin dhe dëshmëlimin nga zemrat tona, sepse dëshërimi dhe pikëllimi është një sëmundje shumë e fortë dhe shumë e rrezikshme që kur e kapon shpirtin e njeriu, asgjë nuk i hyn në sy dhe asgjë nuk i vlen, as pasuri, as krenari të kësaj dhunjaje. Vetë Dhikri Allahu subhanahu wa taala përmendje e tij e largon këtë sëmundje dhe qetson zemrën dhe e zbret prehjen tek ajo. Prandaj në këtë rast, pra, tasbihu përdorën në duan i çdo dua ulkërb, për duaja e pikëllimit dhe e trishtimit. Gjithashtu, te zbihu është edhe pjesë e duave të mëngjesit dhe të mbrëmjes, duaj që domosdoshme të nevojshme për një mbarvajtje dhe për një jetë sa më të qetë dhe në paqe me Allahun subhanu teala. Pra, reduave të mëngjesit dhe të mbrëmjes është fjala subhanallahiu bihamdihi 500 pra herë, sikurse e përmendëm, Allahu nazul që të na mësoi atë që na bën dobbi. Tëna biodbima atë që ana ka mësuar, duke na ndihmuar që të punojmë në çdo kohë dhe çdo gjendje, me atë që ana ka mësuar, pa dyshim. I lumtur i ka për të qenë ai që punon sipas porositëve të Allahut subhanahu wa taala dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse i dëshpëruar i ka për të qenë ai që shpërfill porositë e Zotit xheleshanuhu dhe i nënvleshon, qoftë edhe këto punë, të cilat vërtet mund duken të pakta dhe të lehta për tu realizuar, se në fund fundit është një vikër që thuhet me gojë dhe ndihet me zemr, por të tila pun bën shka që njëri u të forcohet, të fuqizohet dhe të afrohet e këllahu a zëvajel. Pra lusëm zotën gjellë shanu, që të në falë gjënafe tona, të nëmbulloj me të metat tona, të nëndihmoj dhe uzoj në rrugë në drejt, dhejlë në ditën që të atakojmë dhe i tjeti kënaj qërë për neshë, Allah e shumë lefë më të mira, subhanë e këllahu mbi hamdik, shudon la ilaha illa antë, stakë thëruke vë at وقال ربكم ادعوني استجب لكم